Zuten duzuena kasernara taldea duzue. <mimitra> Eta hiaren hogeita bederatzean azken kontzertua azken dute Irungo aziak kultura elkartean. Honetaz <mimitra> <mimitra> hitz egiteko eneritz e, du eso. Daukau, kaixo, eneritz. Kaixo. Egunon. Zormuz? <laughs> bueno, e, esan barra dugu azken kontzertua izanen da, aipatu dugu bezala, e, irunen etxean. E, Baer, kultura elkartean. Isango dugu ez dela leengo leengo ta azken kontzertua, bueno, azken kontzertua izango da, noski, hmm. baina ez da aurreteik baita ere beste kontzertu batzuk eskaini dituzu zuen eh, baiola hizian eh ez, e, ba, ez da ke taie kantolatutako zerbetetan ibili ginen, eria san e, kasernaraten erdialdeko etapa batean, eta uh -huh. bueno, asira bezala bikote gisa aritu ginen, baina bueno, orengoan talde osoarekin arituko gea. Bueno, taldea bi mila maikan sortu zen gutxi gora beraz, da? Hori da. Uh -huh. e, bueno, sanduan bezala sortu, gine, e, sortu genuenean e, nik eta orengo baixu joleak sortu genuen, eta bueno, hortik pixka batera oso gutxira gira egia san, ikus genuen babaztuela ritmo pixka bat etzela akustiko loharaz legoetako bat, eta... Eta bueno, e, orduan sartu zen taldean Ander del Sol, eh gaur egon hontani da susarekin aritzen den bateria jola. Eta bueno, gaur egon beste bateria jole batekin gabiltza jo, e, odio taldeko jonekin, baina bueno, horrela segi genen gutxi gorabera. Mm -hmm. Bueno, Aipatuko dugu pixa batik Bilbidea, e, azken konzertua Aipatu aurretik. Eh, bueno, hasiera bibin ja Maika gutxi gorabera, gero bilakera mm -hmm. bat izan du noske, e, taldeak aipatu zuen e, bezala. Eta, bueno, handik eta hemendik goita ere kontzertuak eta manaldiak eskaini dituzue, ezta? Eh? Bai, egia san hasieran eh hasi ginen filosofiari begiratuta ez akademikola san, eh ba, zerbait etera kantu batzuk ditu dalarako, ba ez genuen esperoagian hainbeste joko genuenik, ez? Baina e, egia san e, kontzertuak bilatzeko esfortzu e, handi egirik edo egin gabe, ez dut aurratik meriturikendu nahi, baina tira E, ba, otxe egin diguteleko askotatik, eta dugu aukera, bai, ba, ez dakit, giro oso ezberdinetan jotzeko, jende oso ezberdinaren aurrean, atzerrian ere bai, eta, bueno, orain, ba, bukatzea erabakiko dugu edo erabakidugu, baina, mm -hmm. baina, bueno, polita izan da orain artekoa. Egia da inguruan baitare lagunak eh izan dituzuela, eh aipatuko dugu, bueno, aitortaportu e, adibide bat izan daiteke eta baita, bueno, berak e, asko lagundo ditu, bueno, Kure españoldeko <huk> ba, musika taldeak harreman hori, bueno, garrantzitsua izanda, esta. Ba, ba bai, egia esan, eh nik uste dut kasernaraten Ashieratik, e, pertsona garrantzitsua izan dela ez bakarrik kasenarategatik, baizik e, lehenagotik ere ezagun gen eta ba, musikari bezala lagundu gaindualako, ni adibez 14 urte, 16 urte eskaxinituenean ere lagundu ninduelako beste taldeekin eta bar. Eta bueno, berarekin grabatu na, genuen aurreneko disko hori 2012an, eh, bueno, izenik gabeko edo kasenaratik izenekoa. Eta eta bueno, ordutik taldea desente aldatu dela izango nuke, baina baina bueno, oso eh, ez dakit, oso o, E, pertsona importantea izan da gure, mm -hmm. gure bilakaera hortan. Bueno, Ekoizpenak haipatu ditoso bizede, kaleratu ditoso ala, eh? ala. eta bestelako lan batzuk ere. <hum> e, bueno, agia esan onartu behar dut e, gure ustez apur bat e, eskaiz galitu zela bi disko bakarrik ateratzea denbora honetan baina, bueno, bi ateratzeko sekulako burua usteak izan genituen ba, e, lehiak eta batzuen bidez e, grabatu genolako diskoa, gauza batzuk atzeratu ziren, beste Aurre ikusi gabeko arazo batzu sortu ziren, ta bueno azkenan IA atera genuen e, iraian edo esango nuke okerreko bidetik diskoa baina bueno hor dago mm, e, disko zera baino gehiago e, uneko disko baino gehiago aurrekoa laburbiltzen duen disko bezala ezta eta bueno bestetik e, 2014an atera genuen beste lehiaketa bati esker inoiz izan ginena singlea Eta ere bada ia zateratako beste bat, akaso jendeak entzun ez duena edo e, zintzilik irratiari opari edo egindako diskon e, barkatu. Kantu bat, ba, haiek e, antolatu zuten bilduma batean parte hartu genoa, eta, bueno, hoxe, e, uinetan gaude, du izan. <hazitzen> e, esango dugu, bueno, ba, bilbide honetan baitare, leku ezberdinetan, Bueno, aritzeko, aukera izan duzula oso leku ezberdinetan, e, hmm. alegia ez dakit e, az, esperientzia bat azpimarratzea gatik, e, zein horrela nabar menduko zenuke. Ba, neri oso zai egiten zait bat azpimarratzea, ze ba, agian jar zaitezke esatea, ba, galizan egon ginenan hau edo italian egon garenean beste, baina egia esan askotan e, lekurik xotienetan eta gertatzen dira gauza politenak ez ba, berdin, eh, laurogeita marurtein ingurukoa gure bat etortzea eta xatea ez dakindondik natur eta zuena gustatu zaita puntatu dazu nola edohala zuen taldea interneten bilatu nahi dudalako, eta ez dudalako jakingo bestela nola, eta aldiberean gustatzea gure lagun askoeren semea lau ei, eta eta aldiberean ba nola esan, e, gure lenagoko talden zaleziren e, punkzale ei, eta bueno, nahiko harrigarria da ze ze spektroza bala hartzen duenaz, eta nire zat politena hori, zanda jende oso ezberdinarekin konektatu alizatea eta oso egoera ezberdinetako lekuetan joa alizatea, ez dakit, hainbeste ezagutu alizatea doi, kasi alizatea ez? Azken kontzertua iritsi da, <hum> e, bueno, ez dakit e, zergatik amaitzen zuten etapa hau, oza pixka bat, bueno, ba, bueno, guztia zira eta mailera bat duelako, Ba, hori da, azken finan, ez dago arrazoi zehatz bat, ez? E, arrazoiak azal daitezke mila, baina berez, esan duzun bezala, etapa baten amaiera delako izango litzatekez. E, egia esan, zer izango zuten, ba, azken finan, e, evoluzio bat egon dela, ba, ba bueno, e, bakoitzak ere... E, ez dakit nolazan, nik neukadib ez ba, beste gauza batzuk egin editu da laurentxo bertan, beste lehen tasun batzuk, eta bueno, e, batzutan ba, sanoa da, mm -hmm. gauzak e, amaitzea, ba, ez dakit nolazan, alabe arrez edo jarraitzea baino ez, eta mm -hmm. bueno, alaxi, etapa amaiera badalako. Hori da, ba, amaiera kontzertu hori etxean izango da, mm -hmm. aipatu dugu bezala ziren e, irungo aziakultura elkartean, Bye. E, Ilaaren ogeita bederatzean, hau da, ukarreako bai, ogeita bederatzi, zordutan abiatuko bat? E, juntzeko bederatziotan. Juntzeko bederatzeetan izango dugu beraz, e, e, kontzertua, eta aldi guzu pixka bat aurrera, zer eskainiko duzuen? Bueno, e, niko nertu behar dut ez dugula, ezer zer oso, oso oso berezirik egiteko asmorik. Azken finan, nahi duguna da, ba, baintzat data bat jarri agur gisa, ez ez utzi taldea horrela ezer esan gabe, Utzigena zakena, ez? utzi dugu eta kitxo, baina bueno, beintzat aukera bat ematea, ba, badakigu badagola jendea gustatzen zaiona gure taldeara ez dela sekula ikustera etorri, agian ba bueno, ultimatum horrekin etorriko dira, edo ez. eta gero aldi berean, ba asko jo dugunez, ba gure inguruko jendea askok ba ez gaitu ikusi denbora, luze shamar batean eta nik gustat badela aukera bat, ba beintzat lasai gerit gelditzeko baigu eta bai bai, bai bueno, etorren nahi duena. eta, bueno, Eongo den kontutxo bat izango da, ez garela izango, eh, berez garen irukotea, gaurren irukotea, John, Mikel eta irurok, Joko dugun bakarrak, egongo dira beste... Sorpresa batzuk egongo. Bai, oso-oso bereziak ez dira izango, baina egongo da norbait gehiago, orduan hori xe. Osangien eritze, goratuko dugu, urtarri jaren hogeita bederatzean, arratxaldeko edo gaueko bederatzeetatik aurrera kontzertu izango dula, kasernara eta etaldearen azken kontzertua ingoazia kultura elkartean, Eta, bueno, elkarrezketa maitu aurretik, jakei nahiko genuke, bueno, emendik aurrera zer, zer daukazu buruan? Bueno, eh, lehenengo osango dune ere taldeki den, ez naiz hasiko aurrena astoa. Eh, zera, eh, bueno, eh, Mikel eta Ionek azken finan odio jo, eh, jotzen dute eta, bueno, nidaki dela hortan jarraitzeko asma dute, baita ere kiki eleba duzen dabe larrak izaneko taldea beresi bat. Eta bueno, ez dakit, e, luzaroan jotzeko asmo duten, baina baina bueno, uki dute kontzarturen bat eta bar. Eta bueno, nik pertsonalki eh, oraintzeroetan erabakia daukat, e, ez jotzea ja batzuetan, hasi nintzelako iaz eh bakarkako diskoa prestatzen, baina bueno, EP mugarik gabekoa e, nere kabuzaren nahizelako batez ere. Eta bueno, egia esan urte guzti hauetan ez bakarrik kasonarata si genuenetik, bezi musikan zuzenean jotzeko kontu hortan, hasi nintzenetik ez, ez diot dutzi e, jotzeari. Eta bueno, hartu nahi nuen pixka bat, distantzia hori ez dut sekula probatu, baina beldurra maten duatutan, beti taula gainantzabiltza eta geisteak ere beldurra matu izu, eze, azagertatuko den, eta bueno, apur hori ez, probatzea, e, beste, beste modu batean hartzea musika, eta, eta bueno, diskori, agian aurten egongo da prest, nahiko nuke. Baina ez dakit, ikusiko dugu Bueno, ba, ikusiko dugu eh, vale. Mila esker, eh, Neritz? Ba, eh, zuen, esker, esker gasko